hej Danny. Då hoppas jag verkligen att jag styr skutan i rätt riktning. Ja, och skulle det vara någonting så pekar jag med hela handen. Ja, det är bra skrik på mig bara. Det behöver jag. Men det är ju också en kommendörs uppgift att eh, hålla koll och se så att eh, alla andra sköter sig. Min sand, din order är min lagkapten. <hör> Hur är läget idag? Jo, värst. det. Kunde ha varit sämre om man säger så. Jag känner mig redo att prata lite film med dig igen. Ja, tack samma. Jag är ju lite äm, hängig sedan äm, förra avsnittet för då var det ju ingen upplevelse om vi säger så. Det verkar vara en ganska horribel upplevelse om jag förstår det hela rätt Ja, ja du hade väl också varit in och nosat lite på den filmen och äm, skickade ett privat meddelande till mig där det stod... Jag är tacksam att jag slipper titta på den här. <laughs> ja, ja, efter allt jag har hört om Dungeons and Dragons så var jag bara tvungen att ta mig en liten titt på den där filmen inför er inspelning för att se vad det hela handlar om. Och eh, Jag förstår er frustration som ni hade under inspelningen där. <laughs> ja, den var enorm kan jag säga. Men vi hade rätt så roligt också. Så eh, jag ska inte klaga för mycket, men jag behövde verkligen –något annat att se fram emot till den här gången. och Något lite lättare och fluffigare var ju precis vad jag ville ha– –och det var ju precis vad jag fick också. Ja, det är ju en film som är lite lättsammare– –och som man kan njuta av på rätt anledningar– –och som man inte behöver ha några direkta ironiglasögon på sig för att uppskatta. Nej, verkligen inte. Och um, vi gjorde ju verkligen en hel omvändning från fantasi till science fiction– och även om jag är väldigt, väldigt, väldigt förtjust i science fiction och tycker att det är en genre som eh, verkligen har mycket att komma med så måste jag ju erkänna att jag tycker det är rätt så mysigt när man kan eh, göra en kärleksfull parodi på hela genren och ändå på något sätt visa att man är väldigt förtjust i den. För eh, parodier har ju annars en eh, tendens att vara lite elaka Ja precis det är ju mer att eh, finna fel i andra filmer än att eh, kanske kärleksfullt hylla men samtidigt kunna poängtera vissa konstigheter som eh, finns i, i då speciellt science fiction genren som eh, ju kanske inte alltid eh, är så verklighetstrogen av sig Jo, men idén är ju att man ska kunna visa en värld eller en framtid där någonting speciellt har hänt. Man har kanske gjort en speciell upptäckt. Man har kanske uppfunnit någonting som har en, tagit utvecklingen åt ett visst håll och så vidare. Det finns ju väldigt mycket och väldigt intressant att bygga på. Men det kräver ju också så väldigt mycket av både regissörer och skådespelare men främst manusförfattare. Det gör ju ont att säga men det är en eh, genre som väldigt lätt blir melodramatisk, överdriven och spelad på ett sätt som gör att man inte riktigt kan ta den på allvar. Man kan väl nästan säga att det blir en parodi på sig själv men det är inte en avsiktlig sådan och skratten som kommer är inte de här vi skrattar med er utan det är vi skrattar åt er. Ja men visst och därför tycker jag att det är konstigt att det inte finns fler just science fiction parodier. Att det är ju en genre som är ganska lätt att göra lite narr av och det har egentligen inte gjorts så väldigt många genom filmhistorien måste jag säga. Ja, det finns ju men äm, som nämnt så... När det nästan blir en parodi på sig själv så ähm, är det kanske ingen idé att göra parodier på det överhuvudtaget. Om man inte har något väldigt speciellt som man kan fästa parodin på. För det finns ju en hel del klyschor inom science fiction. Men ähm, det måste ju vara någonting som de flesta på något sätt kan äh, hänga med och associera till. Och det är väl där det blir lite svårare. För science fiction är ju en genre... Inte lika många tycker om som till exempel drama eller äventyr eller liknande. Det finns ju en stor grupp människor som så fort man säger science fiction, rymd, robotar eller något liknande nästan verkar fly fältet för att de ska slippa det. Och det är lite synd därför det finns så mycket bra man kan berätta här. Problemet är väl också att Hollywood har en tendens att göra filmer som följer ungefär samma formel med ungefär samma innehåll med ungefär samma slutresultat. Det är antingen mördarutomjordingar som dyker upp eller så är det robotar som dyker upp eller så är det mördarutomjordingar med robotar som dyker upp. Det är ju... Väldigt lite variation där. <laughs> ja, det är sant. Och när du beskriver folk som är så negativt inställda till science fiction så får jag direkt min egen lilla sambo i åtanke som skyr allt som har med rymden att göra i filmväg som pesten. Så det krävs en hel del övertalning för att få henne att sätta sig ner och kolla på en science fiction film med mig. Jo men det är ganska lustigt för min sambo var precis likadan. Hon hade väldigt dålig erfarenhet av science fiction- överlag. Och um, jag tyckte ju det var jättesynda för att det är en och jag själv är väldigt förtjust i. Så att jag, jag försökte ju knuffa henne lite försiktigt. Att ja men amen, titta på det här det, det är kanske någonting som, som kan funka. Det är inte fullt så galet. Och så började hon få lite smak för det. Och, och idag så sitter vi båda som klistrade och följer till exempel Doctor Who tillsammans. Och det är ju någonting jag inte hade räknat med när vi blev tillsammans. Men det är en utveckling jag är väldigt glad över faktiskt inträffade. Du får faktiskt ta och dela med dig av... Eh... Hur du gick tillväga för att få din sambo att kolla på Doctor Who tycker jag. För det är någonting jag skulle se fram emot att göra också. Så. Du får skicka mig ett meddelande lite senare tror jag. Ja, jag ska försöka att äh, dela med mig om mina hemligheter. Men sen är frågan om de verkligen funkar på henne. Det är ju två helt olika damer vi pratar om. <laughs> ja, det är väl sant. Men nu när vi pratar om science fiction. Och vi egentligen pratar om kult science fiction som Doctor Who tillhör. Det finns ju en annan tv-serie och även filmserie får man ju säga, som kanske är lite mer äm, kulturellt allmängiltig som, som folk känner till eller har hört talas om även om de inte har sett det. Och det är ju Star Trek. Jag menar, vem har inte hört talas om Star Trek? Ja, det är ju en serie som har spänt över flera årtionden nu och som nästan är varje mans medvetande. Som nästan alla känner till att det existerar i alla fall, även om det kanske inte har eh, sett så väldigt mycket av det. Men det är ju någonting som många har lite kunskap av i alla fall. Och även mm. jag har ju fått ta del lite grann av Star Trek-universumet. Det är inte så väldigt mycket. Det är ju för min del främst den ursprungliga tv-serien som är basen för, för mitt Star Trek-tittande. Men eh, du har tittat lite på följande serier också, eller hur? Ja, jag började ju mitt tittande med um, Star Trek The Next Generation- men sen kom ju också de välkända tv-serierna Star Trek Deep Space Nine och Star Trek Voyager och de var ju lite modernare i sitt utseende och det fångade ju mig lite för att det var mer realistiska dekorer än i både Next Generation och i ursprungsserien. Sen kan man diskutera hur bra Voyager främst verkligen fångade ja, vetenskapspratet i Star Trek för där hittade de på lite som de själva ville och det var inte riktigt så att det stämde hundra här jämfört med där och så vidare och så vidare. Men det är ju ett problem som egentligen hela tv-serien lider av till och från så man kanske inte ska peka för mycket finger. Men ähm, efter Voyager så börjar ju också serien att dippa och ähm, uppföljningsserien Enterprise som skulle vara en slags tillbakablick till hur allting startade var ju en fullständig vad jag har förstått. Jag har bara sett något enstaka avsnitt och det nej jag gillade det inte alls. Det var um, stela karaktärer och inte särskilt intressanta historier och nej. Så det var serien som nästan tog död på hela franchisen då alltså, eller? Ja, åtminstone till 2009 när man gjorde den här nya filmen som nu har fått sin första uppföljare. Är det någonting som du har vågat ta ha dig en närmare titt på också, eller? Ja, och det var väl så där. Jag menar, jag har sett ganska många av de gamla filmerna och de har sina brister och de har sina för- och nackdelar men där är en viss charm som jag inte tycker att de har lyckats fånga med de här nya filmerna. Jag är lite besviken där, men samtidigt är det kul när de försöker få en franchise som faktiskt har mycket att ge att överleva. Sen är bara frågan, är det här rätt sätt? Är det här fel sätt? Vad har de gjort med det? Och det är inte riktigt den diskussionen vi ska ha idag. <laughs> Nej, jag förstår det. Nej, det är väl vad jag har sett från Filmen så får jag väldigt konstiga vibbar när de försöker blanda in både gammalt och nytt och gamla och nya skådespelare i samma roll. Jag vet inte alls, jag, jag känner mig lite så här tveksamt inställd till eh, hur de har eh, rebootat Star Trek-franchisen. Men eh, en vacker dag ska jag ta mig an det också och se om jag skrattar eller gråter. Ja, eller du bara känner ett väldigt stort. Mäh. Ja, det kan ju vara det också. Det är väl det som man är mest rädd över, kanske. Men nu sitter säkert bara lyssnar och undrar, varför sitter vi och pratar om Star Trek? Jag menar, det är ju inte det vi ska prata om idag egentligen. Ja, nästan på skulle jag vilja säga. Ja, för det är ju det som är poängen. Det här är en parodifilm på Star Trek. Med väldigt många referenser till serien, även om de inte nämner den vid namn. Ja, parodi är väl verkligen ordet men då måste jag väl säga att det har gjorts med extremt mycket kärlek till ursprungsmaterialet. För eh, den här filmen vill ju inte bara göra narr av science fiction och Star Trek utan den vill ju verkligen ta fram det som gjorde Star Trek till något så stort och ett så kulturellt fenomen som det faktiskt har blivit. Och försöka hitta, hitta hjärtat i vad det var som gjorde Star Trek populärt. För parodier har ju en tendens att peka och skratta lite grann. Och det kan ju vara väldigt nedlåtande. Därför krävs det ju en hel del fingertoppskänsla för att man ska hitta den där perfekta nivån av Haha, det där är ganska löjligt eller knasigt. Men här är gösses vad jag tycker om det. Och det är just det där tillägget jag tycker om det, som gör att det här känns som en film med väldigt mycket hjärta och inte bara en peka-finger-mentalitet. Ja, det krävs extremt mycket, både regimässigt men framförallt manusmässigt för att kunna lyckas med den här balansgången mm. och, och kunna peka ut lite konstigheter och frågetecken som man kan ha i källmaterialet men ändå... Samtidigt kunna plocka fram det, det fantastiska underbara som, som fanns i, eh, i en serie som Star Trek. Ja, för det är väldigt mycket meta humor här. Och meta humor är svårt, därför då ska ju både skådespelare och publik veta att det här är ju fake. Det här är någonting som är inlagt bara för att skapa lite spänning och lite äventyr. Men det är ju någonting som också kan eh, sjunka fullständigt om det inte görs rätt- och det här är ju en film där jag tycker att mycket av den här meta humor verkligen funkar. Ja, här har de ju gjort en sorts humor som funkar både på en allmän nivå... ...för de som inte är insatta i det som de försöker parodiera. Men samtidigt ger de en djupare innebörd med referenser... ...som folk som är väl insatta i serien förstår och skrattar lite extra åt. Jo, men det är ju det bästa sättet när man skriver humor att man kan skriva på en ytlig nivå så att folk som inte kan någonting om källmaterialet ändå följer med, skrattar och har roligt. Men de som kanske sitter på lite djupare kunskap eller förstår referenserna eller vet vad det är man pekar på skrattar lite extra därför att Åh, oh, ja men det är ju det där! Åh, oh, titta det är ju det! Åh, oh, det måste vara ett skämt om det där egentligen och så vidare och så vidare. Det är ju det som är fulländning på något sätt. Att eh, kunna nå hela publiken Oavsett hur mycket ingående kunskap de har eller hur ovetande de än är så har alla roligt... Ja, det är väl någonting som den här filmen har lyckats med måste jag påstå. Och vi har ju väldigt tunt med bra komedier och parodier idag. Tyvärr, jag vet inte riktigt vad som har hänt. För det verkar som att det enda man kan göra komedi av idag det är att någon antingen dricker alldeles för mycket eller rökar på och blir hög och så ser man deras snedseglingar i tillvaron och för all del, det har sin plats också i humorbiblioteket. Men det är så tråkigt när det är det enda som görs. Och när alternativet, åtminstone när det kommer till parodifilmer, är filmer av typen epic movie och liknande. Som egentligen inte är särskilt smart, utan det är bara att de pekar ut en massa referenser, trycker ihop det i en film och säger skratta. För det är parodier på parodier på parodier. Jag menar, det, det blir inte särskilt roligt när de försöker ta ut ett skämt från en annan film, sätta in det här och säga, nej men titta vad knasigt. Nej, det är ju inte vad parodi handlar om. Det har väl egentligen ingenting att göra med parodi överhuvudtaget, utan det är bara referenshumor rakt igenom. Mm. Och en väldigt låg nivå brukar du hamna på väldigt snabbt i sådana filmer. Åtminstone i de filmer som har producerats de senaste åren. Ja, alltså det verkar ju vara en förlorad filmkonst att göra de här en, filmerna som innehåller en hel del intelligens och ändå billig humor också. Jag menar, titta bara på 80-talet där vi hade bland annat då, tittar vi flyger, den nakna pistolen, rosa pantorn. Alla de här filmerna som faktiskt var mycket smartare än vad man faktiskt tror, och där skådespelarna inte hela tiden blinkar mot publiken som att säga titta här, det här är roligt, skratta nu, utan där det roliga händer därför att karaktärerna inte är medvetna om hur galet det de gör faktiskt är. Ja, några av mina favoritfilmer när det gäller Det är väl Mel Brooks, speciellt de tidigare filmerna han gjorde där han gjorde parodi av westerngenren och skräckfilmerna och allt det här där han kan blanda högt och lågt lite nyckningar åt publiken och lite referenser. Och allt möjligt i en film som är så total i sin upplevelse på något vis. Mm. Jo, Mel Brooks hade ju något väldigt elegant i sitt filmarbete som faktiskt gjorde att det kändes som fullständiga filmupplevelser. Det var inte bara en parodi på utan det var en film om och så var det humor i den filmen. Och det är ju en av anledningarna till att de har blivit såna enorma klassiker- han har ju också tagit sig an science-fiction-genren med just eh, Spaceballs. Sen kan man ju diskutera hur mycket kärlek och hur mycket fingerpekning han faktiskt har där. Jag, eh, jag, jag får vibben av att eh, han inte är så förtjust i genren egentligen och bara tycker att den går ut på att sälja leksaker till barn. Och det gör han ju en jättestor grej av också i hela filmen. Jag ska man jämföra med filmen vi har sett idag så eh, består Mel Brooks- Spaceballs, mer av hån och glidingar till hela genren än en full hyllning med lite komiska element i. Ja och vi har kanske gått som katt kring het gröt alldeles för länge nu. Vad är det för film vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Galaxy Quest från 1999 i regi av Dean Parisot om manus av David Howard och Robert Gordon Ja, och för den uppmärksamma så är ju Galaxy Quest-namnet bara ett synonymordsbyte på Star Trek. Så det var ju ganska uppenbart var de hade sitt källmaterial redan från start. Ja, förstår man det inte på titeln så dröjer det inte många sekunder in i filmen innan man förstår vart det hela barkar och vilken tv-serie det är de parodierar. Ja, för vi dyker ju väldigt tidigt in i hela nördkulturen och filmen är ju upplagd som att vi ska, i alla fall om vi har någon form av Star Trek-kunskap, se att det är ett typiskt konvent där man har Star Trek eller science fiction som ämne. Grejen är ju bara den att filmmakarna har gjort medvetet så att vi ska ju inte förstå alla de specifika referenserna vi ser. För där är ju en hel del folk som är utklädda till utomjordingar vi aldrig har sett- Visst, vi kan dra paralleller till Star Trek men vi är inte helt säkra och det är meningen för att vi ska både få dyka in i nördkulturen men också se den lite utifrån. Man ska få en bild av att gärna ja, så här ser det ut, så här engagerade är alla de här människorna i någonting som vi inte har någon kunskap om. Vi får ju vår kunskap stegvis ju mer vi lär känna de olika skådespelarna som har varit med och gjort den här Galaxy Quest-serien som hela filmen kretsar kring. Ja, det var ett väldigt smart drag från filmmakarnas sida tycker jag. Att de inte trycker allt ner i halsen på tittarna på en och samma gång utan de presenterar först tv-serien och fanbasen runt omkring den. Och sedan stegvis får vi lära känna karaktärerna. Och sedan får vi lära oss mer av själva världen som tv-serien utspelar sig i. Mm. Och allting sker väldigt stegvis, och inte att man får allt för mycket information på samma gång. Så det tycker mm. jag funkar jättebra. Men nu är säkert våra lyssnare jätteförvirrade och tänker: Men vänta det här: Vad är parodi på Star Trek? Men där är en tv-serie i filmen. Hur hänger det här ihop? Så vi kanske ska ta en titt på vad handlar egentligen Galaxy Quest om? Jo, filmen handlar om skådespelarna i den numera nedlagda science fiction-serien Galaxy Quest. Efter att serien gick i graven har det haft svårt att hålla sina karriärer vid liv. Och det tjänar sin bröd främst genom att besöka sci-fi konvent och möta sina inbitna fans. Vilket är något som de flesta av dem inte är så glada över. Huvudrollsinnehavaren i serien, Jason Nesmith, är dock eldologer över att ha horder av beundrare som ser honom som den heroiska kommendörkapten Taggart. Under ett konvent blir Nesmith kontaktad av en skara besynnerliga individer som säger sig vara Thermians, utomjordingar från en fjärran planet. I tron att det bara är fans som bokat in en personlig föreställning följer Nesmith med dem och han hamnar plötsligt mitt på bryggan i en fullt funktionsduglig version av rymdskeppet från Galaxy Quest. Sändningarna av tv-serien har nämligen setts även av utomjordingarna som fått uppfattningen av att Galaxy Quest är historiska dokument och det har format hela sin teknologi efter seriens specifikationer. Nu har det emellertid dykt upp ett yttre hot som är på väg att utrota alla Thermians och det är i desperat behov av de ädla hjältarna från tv-serien. Det är alltså upp till Nesmith och hans skådespelarkollegor att återigen leva sig in i deras paradroller för att kunna återställa freden i universum. Och vad kan vara mer skräckframkallande för en skådespelare än ett inbitet fan? Jo, att fanet både är en utomjording, tror att tv-serien man är med i är på riktigt och förväntar sig att du... Ska rädda deras skinn från en rymdtyran. <laughs> ja, men visst, och speciellt att klä sig i en roll som man kanske inte uppskattar så väldigt mycket till en början. Och att det är att kliva in i den rollen som kommer att rädda universum. Ja, det är, det är en jobbig tid för de stackars skådespelarna. <laughs> Men samtidigt så väldigt underhållande för de lyckas i en och samma film. Både för mig att allting är en tv-serie och skådespelarnas jobbiga liv därefter där det enda de blir förknippade med är rollerna från den där tv-serien som de är sjukt trötta på. Men tv-serien blir helt plötsligt också på riktigt och de måste ta ansvar och leva sig in i rollerna och verkligen ja, ta hand om hotet. Precis som de har gjort på låtsas, men nu är det på riktigt och det finns inga omtagningar. Jag gillar bara hela konceptet, jag tycker att det är så fullständigt underbart i bara sin essens. Och jag tycker faktiskt att de har lyckats väldigt bra manusmässigt att få det här att hänga ihop och inte skaka sönder någonstans. Ja, just det här upplägget med skådespelarna som måste bli sina rollfigurer på riktigt det skapar ju manusmässigt en naturlig karaktärsutveckling att alla skådespelarna de har hinder som de måste övervinna genom filmens lopp för att kunna lyckas så det skapar en, en story arc där också det det är ett smart grepp tycker jag. Jo men det är ju själva charmen med när Någonting både är på riktigt och inte på riktigt. Och både skådespelarna och eh, publiken är väldigt medvetna om det. Men jag gillar att de inte försöker blinka åt publiken. Det vill säga vi som sitter och tittar på filmen. Och säga det här är roligt. Utan eh, de lever sig ändå in i det. Det här är allvar för dem. Trots att det är en väldigt udda upplevelse att det de uppfattade som fejk är nu riktigt. Ja det är ju också så att själva historien det är ju inte bara lösryckta referenser och sketcher utan de bygger ju det hela på en dramatisk grund också. Mm. Och därefter så bygger de komiken och det ger en helt annan dimension till just humorn i filmen och det tycker jag är, är helt rätt väg att gå också. Jo men en sån grund gör ju att humorn känns mycket mer jordnära. Det är inte någon som pratar uppifrån och ner till en utan skådespelarna i den här situationen känns som att de har känslor som är ganska naturliga att ha när man kastas från en situation till en annan och där fantasi helt plötsligt har blivit verklighet på ett sätt man inte alls hade kunnat förvänta sig. De är osäkra, de står och trampar, de vill egentligen bara gå hem. Problemet är att de kan inte det utan de sitter fast i det här och det bildas en hel del ja, irritation, frustration och att gruppen dessutom hade en lite skakig dynamik från början gör ju att eh, det grälas ju en hel del och... Det går ju aldrig över gränsen och blir jobbigt utan det är ganska så underhållande små gräl de faktiskt har. Samtidigt som de ändå får det att göra lite under hjärtat och man vill se den här gruppen sluta samman och bli eh, det här teamet som de ska föreställa att vara. Ja, det är just det att det är så tidigt etableras också dynamiken mellan... Alla dessa skådespelare som gör att man, man snabbt fattar tycke för dem. Man förstår vad det är för människor och vad de har för relation med varandra. Och sedan blommar historien ut och man får följa karaktärsutvecklingen- vilket gör att man, man verkligen känner för de här figurerna och, och vill att de ska lyckas. Så det är en allvarlig story i det avseendet. Och sen utefter detta så... Så kommer alla de här hysteriskt roliga elementen i när det blir kulturkrockar och karaktärskrockar och allt möjligt i genom filmens lopp. Jo men det är nog för att man inte känner att det är skrivna skämt. Utan att det är humor som kommer ifrån friktionen i dynamiken mellan karaktärerna. Vi har ju en handling som i Star Trek skulle vara en väldigt allvarlig sådan. Det är en konflikt som ska lösas, det krävs diplomati och när diplomatin inte funkar så blir det krig. Och de skjuter på varandra med vapen och så vidare och så vidare och så vidare. Men i och med att vi har ett gäng som då ska vara de som kontrollerar skeppet som inte riktigt har pejl och bara är skådespelare som har följt ett manus som någon annan har skrivit. Så blir det roliga att de försöker men de vet inte alls vad de håller på med. Men de vill, men de vill inte och ah, jag vill bara komma hem härifrån. Ja det blir ett riktigt kaos där och en, det är en kaotisk situation som är extremt underhållande att bevittna. Just när skådespelarna både brottas med sig själva och sina rollfigurer som de måste hoppa in i och sedan allt det här hemska som tonar upp sig runt omkring dem och hur de reagerar på det, det är så mycket på samma gång. Vad gäller just handlingen så är det en ganska fyrkant i sådan. Som sagt har man sett Star Trek? så är det ju ingenting nytt utan det är skådespelarna som är det intressanta och det är skådespelarna som driver det vidare. Så vi gör väl som så att vi eh, vandrar över till vårt eh, karaktärsgalleri och börjar att eh, beta av besättningen på det här mycket vackra och väldigt estetiska skeppet. Ja men då tar vi och stiger ombord på The NSA Protector och ser vad vi hittar för några intressanta personer där då. Ja men innan vi börjar... Vi ska försöka hålla det här så enkelt som möjligt. Därför att alla karaktärerna här har ju i princip dubbla namn. De har ju namnet som de hade i tv-serien där de skådespelade. Och skådespelarna själva har ju ett namn. Och sen har ju skådespelarna som spelar skådespelarna ett namn. Så eh, vi håller det till... Eh, de riktiga namnen så att säga i filmen och eh, respektive skådespelare i verkligheten och blandar inte in karaktären de spelar utan vi håller det enkelt att bara kalla dem för kaptenen, navigatören och så vidare. Ja det kan bli väldigt svårt att följa annars med alla dessa namn som de har här så det, det är nog en sund inställning där. Det är ju med utomjordningarna som går runt och använder namnen som de hade i tv-serien. Ja, de tror ju verkligen att den här tv-serien är på riktigt och kan inte riktigt förstå sig på konceptet med skådespeleri, tv-shower eller ens lögner överhuvudtaget. Det är ingenting som existerar för dessa Thermians. De verkar inte riktigt ha det i sin kultur att man kanske drar en vit lögn för att komma undan någonting och så vidare och så vidare. De är rätt framma och ärliga i allt och det gör ju att de är lite naiva också på sätt och vis. Men... Eh, Ganska skärmiga och jobbiga, men skärmiga, men jobbiga. <laughs> ja, man pendlar konstant där mellan deras monotona röster och känslolösa utseende och allt sånt här. Men ändå så finns det, finns det ett visst hjärta där i så att man, man, man tycker om dem i alla fall. Fast man irriterar sig lite grann. Men någon som är väldigt bekant med lögner och hittar på det är ju Jason Nesmith. Som då spelar kaptenen i den här science fiction tv-serien. Han är ju väldigt glad för sin rollfigur där och att han eh, har blivit etablerad som en slags hjälte. För han njuter ju ut av all uppmärksamhet han får i fulla drag. Ja, ja, han har ju ett ego som ingen annan. Och eh, han trivs ju verkligen med att nästan se som en Gud av sin skara med beundrare. Mm. Och eh, ja, han är kanske inte riktigt så kompetent till att. Eh, vad ska man säga, knyta band till sina medskådespelare som han mest ser som liksom, statister som ska få honom att se bättre ut mm. så han är ju en svår person att ha att göra med egentligen, den här Nesmith Ja, han verkar ju definitivt tro att alla tycker att det är lika roligt som han gör och att den här anledningen att de verkar lite vresiga det är bara för att, nej ja, men det är bara för att du är, du är lite sådär, kom igen nu, du tycker det är roligt, eller hur? Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen och um, det är ju inte svårt att förstå att alla de andra skådespelarna blir fått väldigt trötta på honom ja han visar ju inte något direkt intresse för några av de andra skådespelarna om det inte tjänar honom någonting också Mm. Så uh, han, han är ju en person som tycker om att utnyttja folk. Samtidigt skulle jag nu vilja påstå att han är ju inte elak egentligen. Nej, För nej. det vi listar upp här är ju ganska så negativa och manipulativa egenskaper. Problemet är väl att han blev hjälten i den här serien. Och han har fått nästan all uppskattning som då kommer till hjältar i tv-serier som folk är väldigt förtjusta i. Och glömmer liksom bort att... Han är ju en del av ett team och de är flera stycken skådespelare som har fått den här serien och bli den här kultserien som den är. Och um, de hamnar i skymundan för både honom och hans ego. Och det tar väldigt lång tid för honom att fatta det. Att han faktiskt har uppträtt ganska mycket som en skitstövel. Och det är ju en stor del av hans utveckling i den här historien att inse... Hur illa det faktiskt har varit att försöka bli en bättre människa baserat på de här nya erfarenheterna. Ja, det är ju ganska tidigt i filmen så han börjar få insikt i vad andra människor tycker om honom egentligen. Det finns ju en scen precis i början när han besöker toaletten på ett av de konventen han besöker. Och där några besökare står och bara pratar skit om honom i stort sett och honar honom. Och att han inte förstår hur mycket de andra skådespelarna hatar honom. Ja, det är ju en väldigt talande scen och den sätter ju sin prägel ganska fort. Men det känns mer som att det är hans stolthet som är skadad. Han har inte ännu kommit till någon insikt, även om det är kanske första steget. Precis, men... Eh... Åh, oh, jag måste flika in en, en liten sak där just i den scenen förresten. Den här toalettscenen ska enligt ryktena vara något som William Shatner själv har upplevt i verkligheten under ett av konventen han besökte. Att eh, det är en, en vinkning till, eh, till något som den riktiga Captain Kirk faktiskt har upplevt. Det är ju jätteintressant just därför att det är ju ganska uppenbart Captain Kirk som... Eh, ...Jason Nesmith ska föreställa att ha spelat. Och um, jag kan tänka mig att William Shatner också har varit en sån här man som... ...har njutit väldigt mycket av att vara huvudrollen i den här gamla Star Trek-serien. Och att när man då får någonting sånt här på sig så skakade det om ens tillvaro en hel del. Ja, det vill jag väl lova. Verkligheten kan vara svår att hantera ibland. Även för Shatner och speciellt för Nesmith som ju havererar fullständigt nästan efter den upplevelsen i filmen. Jag kan ju dessutom tänka mig att de har försökt snabba på det här lite grann just därför att det är en film, vi har bara den här speltiden och det är en viktig del av hans roll att faktiskt visa upp men att det här nedfallet i nästan depression sker under längre tid i verkligheten men här sitter han bara och blir vresig och skriver autografer utan att bry sig om vad någon säger. Det funkar, men, men man märker att okej, okay, det är någonting vi har försökt få in på väldigt kort tid. Jag har förresten på tal om den här toalettscenen en liten anekdot jag kan dela med mig av. Åh, oh, berätta Danny, det låter spännande. Vi har ju den här science fiction-mässan i Malmö i alla fall en gång om året. Och jag var där med ett par polare för ett par år sedan. Vi hade väldigt kul, vi kunde titta på saker och köpte en hel del roligt. Men så blev det ju som alltid att man behöver göra ett litet besök på det lilla pojkrummet för att <här> ja, lätta till tillvaron lite grann. Och jag tyckte att det kändes lite konstigt för där stod folk utanför och nästan höll vakt. Och jag blev inte riktigt klok på det men jag hade ju mina behov att ta hand om så jag slank ju in hyfsat obemärkt och gör det jag skulle. Och ser att jag står in till en herre som kastar ett lite osäkert öga på mig och som sen glider ut genom dörren och försvinner. Och det är först efteråt när jag står med mina vänner utanför som de påpekar att... Vet du vem det var du gick in där med? Jag har nämligen stått och slagit en sjua tillsammans med Billy D. Williams som oh. <laughs> spelar Lando Calrissian i Star Wars-filmerna. Jösses Danny, vilken upplevelse! <laughs> <laughs> ja, men först efteråt. Men då fick jag ju också lite prestationsångest. Men... <laughs> det var tur du inte visste det just då då? <laughs> precis. <laughs> Ja, så du har svingat ljussablarna tillsammans med Lando alltså? Ja, det, det kan man väl säga även om jag um, höll ögonen på min egen kraft och så. <laughs> Jag förstår, men vad surrealistiskt det måste ha känts för dig. Ja, det gjorde det, men äh, samtidigt... Det var ju tur att jag inte sa någonting äh, opassande om hans rollfigur eller något sådant. Så det blir ju ingen exakt kopi av situationen. Men det är på toaletterna man gör de mest intressanta mötena tydligen. Det måste vara så. Jag får börja <laughs> hänga i toaletter i framtiden. Men äh, för att lämna toaletten och återvända till Jason Nesmith... Jag är ändå ganska förtjust i den här karaktären, även om den inte når sin fulla potential. Ja, jag är väl benägen att hålla med där. Han har ju definitivt en, en viss skärm och han är väl trots sina brister ganska enkel att tycka om. Problemet som jag har främst med karaktären är väl skådespelaren som spelar honom. Ja, för han spelas ju av Tim Allen som kanske mest är känd från tv-serien Home Improvement eller Santa Claus-filmerna. Och det är kanske det som är problemet. Han är lite för folklig för att faktiskt ta en roll som den här. Ja, han ska ju trots allt spela en karismatisk kommendörkapten och jag ser inte riktigt det i Tim Allen. Han är ganska så, vad ska man säga, träaktig i sitt agerande. Och har väl bara spelat en roll i hela sitt liv och det är som sig själv. Jag ser ingen direkt skillnad på de rollfigurer han har gjort i sin karriär. När han spelar Tim Allen som eh, programledare. Han spelar Tim Allen som tomten och han spelar Tim Allen som rymdkapten. Ja, men visst. Och liksom, vad ska man säga, karismamässigt. Sätter man Tim Allen bredvid en vaxtocka av sig själv så har de ungefär lika mycket liv i sig och lika mycket karismen. <laughs> Det var hårda order. Jag, jag kan väl ärligt säga att jag, jag delar inte din avsmak för Tim Allen fullt så mycket. Jag kan tycka att han har sin charm och eh, han har sina roller som han gör bra, men jag håller ju med om att han inte fyller skorna på en rymdskeppskapten särskilt bra. Sätt om man har honom i kontrast med eh, Captain Kirk eller Captain John Luc Picard från Star Trek... Så har han ju ingenting att komma med naturligtvis. Det är ju två rollfigurer som är så oerhört mycket mer kraftfulla och karismatiska. Men ändå så kommer Tim Allens sätt att skådespela lite till sin fulla rätt i Galaxy Quest tycker jag. Där han trots allt ska spela en b skådespelare utan någon direkt talang. Mm. Så... På det sättet så spelar han sig själv på bästa möjliga sätt. Mm. Jo, men han ska ju kännas lite avdankad, eller vad man ska säga. För um, han har inte skådespelat på x antal decennier. Och allt han lever på är berömmelsen av det han gjorde. Och det var väl kanske inte det absolut mest lysande. Men det har fått sin trogna skara av beundrare. Och det känner han att han vill utnyttja till fullo. Men nu när han helt plötsligt sätts i en situation där han... Inte bara måste återuppta rollen. Han måste dessutom göra det på riktigt. Då tycker jag ändå att man ser någonting i Team Allens skådespeleri som gör att det känns ekta på ett sätt som kanske inte William Shatner hade kunnat göra därför att han hade sjunkit in i sitt melodramatiska skådespeleri. Ja, det finns faktiskt någonting där i eh, Tim Allens rollfigur som strålar fram och ger honom en riktig sån här jordnära ver verklighetstrogen känsla att man tror på rollfiguren helt enkelt och jag mm. tror regissören Dean Pariseau ska ha en stor ...stor eloge så att han har lyckats plocka fram mänskligheten i Tim Allen. Han känns som en äkta människa som är van vid att sitta och titta på tv... ...kanske dricker för mycket ibland och somnar på soffan och så vidare... ...men helt plötsligt är en situation där han måste skärpa till sig... ...och använda det huvud han vet att han inte har. Jag gillar det. Jag tycker Tim Allen gör ett bra jobb. Men ser man till vad karaktären skulle ha varit i sitt eget universum kontra det universum man gör parodi på så ja, då är det lite bristfälligt. Han lever inte upp till sin potential som sagt. Ja, trots min avsky för Tim Allen så måste jag säga att han klarar sig förvånansvärt bra i den här rollen. Men vi har kanske inte så mycket mer att säga om Tim Allen som Jason Nesmith utan vi vandrar helt enkelt vidare till nästa man, eller rättare sagt kvinna på listan nämligen Gwen DeMarco. Ja, kaptenens högra hand i tv-serien. Vars enda uppgift var att upprepa det som datorn sa. <laughs> och det är ju en jättetragisk situation egentligen. Där man har karaktärer som tyvärr bara sitter och upprepar det som vi redan vet eller redan har hört. Och många gånger så spelas ju så dem av kvinnor. I lite urringade kläder också av någon anledning. Det är ju det som jag tycker är så lysande med den här karaktären. Hon är så pinsamt medveten om det och hon gillar det inte. Men hon har hållit skenet och masken uppe för fansen. Men så fort hon får chansen att göra någonting som är lite mer intressant och där hon inte bara måste sitta som en papegoja och upprepa då tar hon ju den. Och man märker ju att det är en väldigt kompetent kvinna som vet vad hon vill och hon kan skådespela. Det är bara det att hon har fastnat i en roll som är väldigt, väldigt blek och egentligen bara är där för att vara ögongodis. Ja precis man lider från första början med Gwen DeMarco mm. för man förstår väldigt snabbt vilken roll hon har haft i serien och hur mycket hon avskyr den här objektifieringen som hon har blivit utsatt för men hon håller som du säger skenet uppe och försöker ändå vara en god förebild för de fans som hon har där ute. Där är ju väldigt tidigt en scen där hon sitter och skriver autografer och där kommer fram ett kvinnligt fan och är väldigt nervöst och ska prata med henne. Och det där nervösa det är någonting jag fullt kan sympatisera med för jag har stått precis likadant inför skådespelare och författare och annat som jag har velat ha en autograf av. Man blir jätteskakig och vet inte riktigt vad det är man säger så det är väldigt naturtroget där. Men hon har en fråga där som egentligen bygger på att Åh ja, det antydes i det och det avsnittet att du och kaptenen hade en liten grej på gång där. Var det verkligen så? Så att hon skulle då inte bara vara papegojan som upprepar det ena och det andra och ögongodiset utan att hon också skulle vara det uppenbara kärleksintresset till hjälten. Och man märker ju att um, Gwen DeMarco där är inte helt bekväm med det. Hon vill inte var hans kärleksintresse främst därför att hon är väldigt irriterad och trött på Jason som ja, människa överhuvudtaget och han försöker ju glida in där med någon sån här liten, ja men kanske det kanske, men, men nej jag vill, jag vill vara någonting mer än bara ett kärleksintresse Ja, hon verkar ha en väldigt bra kontakt med sina fans där i alla fall. Och man ser hur hennes beundrare... De har försökt hitta någonting i den här personen som de själva kan bygga vidare på och identifiera sig med. Ja, det är ju ofta så som fans gör med olika saker och de är väldigt förtjusta i. Så det här är ju också väldigt naturligt återgivet. Och jag gillar verkligen den här balansen och som du säger hon har bra kommunikation med sina fans. Även om de egentligen inte har särskilt mycket att prata om eftersom rollen är så extremt fyrkantig. Men sen blir ju även hon uppkallad till det här rymdskeppet och tvingas sätta sig in i sin gamla rollfigur igen. Mm. Och då ser ju hon ju detta som en möjlighet att göra... Någonting nytt av den här rollfiguren och göra henne till en, en riktig människa och göra henne mer kapabel dessutom. Ja, alltså precis i mellanläget när de har accepterat att okej, okay, det här är på riktigt men jag vet inte riktigt om jag är material. Då försöker hon ju återgå till den här rollfiguren och egentligen bara är en papegoja till vad datorn säger när de ställer frågor till den. Och det är till och med så att de andra säger, men måste du upprepa? Ja, det är ju för tusen det enda jag har fått göra i det här programmet. Och då ska jag för tusen dra nytta ut av det. Hon är frustrerad och märker att det är inte bara situationen som är ganska digor de har hamnat i just då. Utan det här är det enda jag gör och det ska ni inte ta ifrån mig. Men sen så börjar de ju arbeta lite bättre i team och då börjar hon ju få blomma upp lite mer och ge lite mer feedback till de andra. Och jag måste ju också säga att hon kommer ju med en hel del av den gjutna humorn i den här filmen. Hon har ju många av de här knivskarpa observationerna. Ja hon har ju verkligen tungan rätt i mun den här kvinnan måste jag säga. Och ja, det är ibland lite humor som kan gå en förbi om man inte är riktigt uppmärksam på vad hon egentligen säger. Så Gwen DeMarco är ju inte personen som levererar någon drutta på ändan humor egentligen utan hon är ju den knivskarpa observatören och lite av satirikern i gänget. Hon är ju inte den enda som kommer med satiriska uttalanden. Jag skulle nog vilja påstå att det är en som är ännu större ironiker. Men hon kommer istället med observationerna som är mest ljutna. Den andra ironikern är mer missnöjd i allmänhet. Och vi, vi kommer till den tids nog. Ja, den här människan är ju... Helgjuten på alla sätt och vis, inte minst med avseende på vem det är som spelar Gwendo Marco- för det är ju ingen mindre än själva Sigourney Weaver som står för denna rolltolkningen. Ja, för att hon är ju sannoliken en legend inom genren, inte minst efter Alien-filmerna utan även Ghostbusters-filmerna. Så det är ju alltid lika roligt att se Sigourney Weaver på plats i en film- men här har hon fått ta en andra plats istället och även om det är lite av en besvikelse naturligtvis för att man vill ju gärna se henne som den handlingskraftiga, hon gör ju rollen jättebra och det är ju en tragisk porträttering av kvinnor i science fiction som hon vill belysa och att hon faktiskt är mer än bara ja, en urringning och en tight uniform Ja, Gwen DeMarco är en roll som lätt hade kunnat bli överdriven allt för mycket men Sigourney Weaver tycker jag håller balansen väl och får den här rollfiguren att ändå gå med huvudet högt och ha viss mått av självförtroende i det hon gör. Och man ser henne gå därifrån med heder i behåll helt enkelt. Det här är ju en av hennes typiska roller där hon går ifrån normen lite grann. Och hennes utstakade karriär. För helt plötsligt kan hon bara få för sig att ta en, en skum liten roll någonstans. Och sen så leka med den ett tag för att utforska någonting nytt. Och det är som jag ser det precis vad hon har gjort med, med Gwen DeMarco. Att hon har fått en chans att prova något hon inte har gjort innan. Och sen så låta den här karaktären bli något mycket större än vad det kanske var tänkt från den första början. Men jag kan tänka mig att hon har blivit förtjust i manuset. För det finns som sagt en hel del väldigt bra kommentarer från den här karaktären. Så... Jag misstänker att det är det som har lockat och sen har hennes skådespeleri gått in och lyft rollen ännu mer. Precis, ja det är ju en av få kvinnoroller i filmen också så det har ju funnits ett stort behov av att få den här karaktären att kännas verklig och att den får ta mycket plats och jag tycker ändå Gwen DeMarco får ta en hel del plats i den här filmen. Och någon annan som också får chansen att ta väldigt mycket plats. Det är karaktären Alexander Dane. Som då är eh, skeppsläkaren kan man väl säga. För eh, de har ju alltid haft en tendens i Star Trek-filmer att vara lite speciella. Lite överklass. Väldigt brittiska så då har de ju också valt att ta in en brittisk skådespelare för att göra rollen och den känns bara så fruktansvärt träffsäker så att det nästan är lite läskigt <laughs> Ja, det är en härlig pastisch på de här traditionella Shakespeare-skådespelarna som Alexander Dane förkroppsligar i den här serien. Och ja, det är ju en sån inbiten teatermänniska. Komplett med en nervkollaps inför varje gång han ska gå upp på en scen. Och ja, allting är överdrivet och skruvat upp till maxkänsla i stort sett. Men i det ligger också problemet. För som du säger, han ska känna som en klassiskt skolad teaterskådespelare. Men de har ju oftast väldigt höga tankar om sig själv. Och tanken då på att han har gjort den här rollfiguren, Dr. Lazarus tror jag att han kallas. Och att han sen har fastnat i den, han kommer inte ifrån den. Det är den enda rollen han har fått göra och ingen annan vill ta i honom därefter. Det har ju gjort honom bitter. Så han går ju runt och extremt arg, irriterad, frustrerad och cynisk genom hela filmen. Till en början mot Jason Nesmith själv därför att ja, han förkroppsligar allt som Alexander Dane har ja, blivit trött på eller har ett visst agge mot. Ja det är ju båda de här två, de har ju väldigt stora egon. Och Alexander Dane kan ju väl inte riktigt stå ut med att det är Nesmith som har fått den största rollen i den här serien och att han hela tiden förstår i skuggorna. Och han antyder ju även att Nesmith har stulit en del av hans repliker och klippt bort honom i vissa avsnitt och sådär. Så det finns ju mycket problematik de här två emellan. Ja, det finns ju en enorm bitterhet som du säger. Och det märks ju att han tycker att jag bidrar med så mycket kraft, styrka. Att jag borde ha uppskattats mycket mer. Och så hamnar han ändå i skuggan av den här klåparskådespelaren. Och där får vi väl hålla med honom om att eh, Alexander Dane i den här filmen är en bättre skådespelare. Men eh, ja, han eh, har en roll som inte heller är i förgrunden riktigt och det, det tynger honom och att han dessutom då är fast med den och har blivit förknippad med ett slagord som man avskyr över allt annat, det är ju Någonting som färgar hans personlighet genom hela historien. Ja, oh, oh, verkligen. Så fort någon nämner hans standardreplik så får han något modiskt i blicken. Han riktigt hatar att höra det. Bara att höra någon annan säga det, nej det får inte yttras i hans närhet. Jag förstår honom verkligen och behöva säga det i varenda avsnitt i sig och så många år så tröttnar man nog ganska snabbt. Ja, man kan bara föreställa sig för det är en sak att behöva säga den under inspelning. Än värre är det väl alla hundratusen fans som kommer och ska upprepa den som att de var ensamma om att komma och upprepa den För jag tror det är där problemet ligger den här som det faktiskt blir. Ja, men visst är det ju så. för det, Han blir ju aldrig kvitt det, utan han får ju höra det från morgon till kväll- säkerligen. Så vad kan man annars bli än lite- läs på det hela? Så ja, jag förstår verkligen- stackars Alexander. Jag får också känslan när jag ser det här- att eh, filmen vill understryka- att när man då är en skådespelare- som vill göra så mycket mer- och anser att man har talangen till så mycket mer- men man har fastnat i en viss roll med alla de här slagorden och, och den här speciella beundrarskaran. Så tröttnar man på det. Låt oss säga att han istället hade kommit vidare och gjort lite andra roller och blivit förknippad med lite annat också. Då hade han kanske varit mycket mer positivt inställd därför att, ja... Just det, det var den delen av mitt liv. Det kan jag se tillbaka med med lite nostalgi och tycka att okej, okay, för all del det är chattigt, men vad tusan, det satte mig där jag är nu. Problemet är ju att han får aldrig chansen till det, för han sitter ju verkligen fast. Och det gräver ju honom fruktansvärt mycket. Vilket också gör att hans eh, tålamod till allt och alla är extremt kort. Ja, även han får ju en möjlighet att bli någonting mer än sin ursprungliga karaktär genom filmens lopp. Men eh, det där lilla agget mot eh, medspelarna finns ju alltid med där. Och det är någonting som han hela tiden brottas med. Precis som du säger. Men... Eh, jag tror att det viktigaste karaktären Alexander Dane får lära sig genom filmen är mer av att hur man fungerar i en grupp. Att han lär sig att både ge och ta och på så sätt så blir han en större karaktär som man måste spela i, i verkligheten. Ja, han får ju även en liten beundrare när han hamnar på rymdskeppet. Ja, just det. En av de här utomjordingarna som har blivit väldigt förtjust i honom och hans då mytos... Och det tycker ju Alexander är väldigt jobbigt till en början därför att den här lilla utomjordingen går ju och citerar saker och påstår att han har byggt hela ja, sitt liv på Dr Lazarus och hans läror. Så han blir ju den ultimata så kallade fanboyen. Men där kommer ju hända saker mellan de här två som gör att ähm, Alexander Dane... Faktiskt inser sin egen betydelse och vilket inflytande han har med sitt skådespeleri trots att han spelar den här för honom ganska ointressanta och väldigt tråkiga rollfiguren som han är trött på. Precis, ja just den karaktärsutvecklingen är väl i mitt tycke en av de mest intressanta i Galaxy Quest. Hur han lär sig att, ja vad ska man säga, tycka om och uppskatta sin, sin egen rollfigur och hur mycket han lyckas växa i den där filmen. Utan tvekan, och det är ju också ett riktigt stort namn vi ser bakom rollfiguren också, för det är ju ingen annan än Alan Rickman- en skådespelare vars roller jag måste erkänna att jag är väldigt förtjust i för de har oftast Alan Rickmans väldigt specifika, mörka, lite cyniska ton som gör att de är så oerhört underhållande att se. Ja jag kan inget annat än att hålla med. Alan Rickman tillför något speciellt i varenda film han är med i och just som du säger det här mörka cyniska sättet som han nästan väser fram sina repliker på och ja det är få som om någon som kan matcha Alan Rickman i den här typen av roller. Och han gör det väldigt bra även här tycker jag. Vi har ju bland annat nämnt honom i vår recension av lyftarens guide till galaxen. Och ja, vi kan väl helt ärligt säga att som rymdfilm så är Galaxy Quest ljusår bättre- Även om jag gillar Alan Rickmans prestation i båda filmerna väldigt mycket. Ja, Marvin var väl en av få ljuspunkter i Lyftarens guide om jag inte minns helt fel. Det var tyvärr en katastrofflopp till filmadaption. Men äh, vi äh, håller oss inte kvar där utan vi försöker lägga den bakom oss. Men pratar vi nu om Alan Rickman i rymden då måste vi ju <laughs> nämna det. Ja, det är klart. Ja det är verkligen en fröjd att se och höra Alan Rickman vad han än tar sig an och det är en absolut favoritskådespelare i mina ögon i alla fall. Ja, jag blir alltid lika förväntansfull när jag ser att han ska vara med i filmen jag just sätter mig ner för att titta på. Och um, han levererar alltid. Hur bra eller kass filmen i övrigt är så är alltid Alan Rickman en um, trygg punkt i filmproduktioner. Ja, han har väl räddat många filmer från total kollaps i sina dagar. En annan skådespelare som alltid gör mig förväntansfull- när man ser namnet i rolllistan- det är den vi hittar bakom karaktären Fred Kwan- som då är ingenjören eller teknikern- som de hade ombord på rymdskeppet. Ja, här måste jag säga att jag har hittat- min absoluta favoritkaraktär i den här filmen. För Fred Kwan är helt hysterisk rolig genom hela filmen. Han eh, levererar humor med ett seriöst ansikte på ett sätt som jag fullkomligt älskar. Och till en början är väl han den enda i gruppen som fortfarande tycker det här är roligt att åka på eh, konvent och skriva autografer. Han är den som är mest positiv. Men det är också fantastiskt roligt när han väl hamnar på <laughs> rymdskeppet och han ska vara den teknikon som vet allt om rymdskeppet där utomjordningarna då står i eh, beundran och väntar på att få höra vad han säger och vad han tycker och så vidare och så vidare och han inte har en susning för han har bara läst repliker innan till <laughs> om tekniskt nonsens som någon har hittat på och han försöker att spela det utan att röra en min och kör ju istället eh, Typen av. Ja, jo, men vad skulle, vad skulle ni föreslå i det här uh, ögonblicket? Ja, jo, men precis som jag också tänkte. Det är bra att, uh, att ni är med på banan och så, vidare och så vidare. Ja, han är ju också den som inte verkar vara berörd överhuvudtaget över att ha transporterats till ett riktigt rymdskepp. Utan han anpassar sig omedelbart och tänker... Wow, det här var ju en re rejäl och cool resa. Då kör vi. Medan alla andra omkring honom står i chocktillstånd. Men Fred Kwanan bara... Ja, nu kör vi. Nu ger vi hjärnet här. Men vi har ju också tillfällen där han blir äh, extrem nervös och inte riktigt vet vad han ska göra utan vill bara sjunka in i ett hörn. Och det är ju en scen jag äh, tänker nämna lite grann men jag ska inte gå in på detaljerna. De äh, gör parodi på äh, Star Treks teknik där de strålar upp folk. <här> där de då äh, använder en teknik som löser upp en person som är nere på en planet och transportera upp dem till rymdskeppet där de då sätts ihop igen och det är precis som att ingenting har hänt. Grejen är då den att tekniken den då har använt i Galaxy Quest tv-serien så står han med ett par spakar och drar lite på morfå för att det ska se dramatiskt ut. Och det här har ju utomjordningarna tagit lite för bokstavligt. Så det är då bara hans rörelsemönster som kan styra den här men eh, han vet inte alls vad han har hållit på med för han har ju bara stått och vevat med armarna på morfå framför kameran. Och det är ju en väldigt diger situation som har uppstått så att allt hänger ju på honom men han vet ju inte riktigt vad han ska göra. Nej det är en makalös härlig scen och det som kommer härnäst det är ju... Eh... Det är guld, helt enkelt. Ja, det är denna Fred Kwan. Han, han är underbar att se i alla lägen. alltså. Ja, tveklöst. Och han får ju också en väldigt speciell relation till de här utomjordingarna. Men det ska vi kanske inte gå allt för djupt in på. Ja, just den relationen är någonting som man kanske borde upptäcka på egen hand. Och både njuta och förfäras över kanske. <laughs> Ja, främst det sistnämnda skulle jag vilja säga. <laughs> ja, det är nog så kanske. Men äm, Fred Korn spelas ju av den alltid lika underhållande Tony Shalhoub. Ja, det är en annan sån här liten favoritskådis som jag har. Och en person som jag har följt ännu sen jag först såg tv-serien Wings långt tillbaka i tiden. Mm. Där var en invandrad taxichaufför. Han levererar, precis som Alan Rickman, alltid något speciellt till sina rollfigurer. Ja, Tony Shalhoub har ju verkligen något väldigt speciellt att komma med skådespelerimässigt. Och jag kan bara rekommendera tv-serien Monk för någon som vill ha något väldigt underhållande att se. Precis. Ja, där är det väl också att tala om precis samma sak som med Fred Kwan. Att det är mycket humor med ett seriöst ansikte där också, om jag inte minns fel. Odefinitivt. Det är inga blinkningar till publiken eller någonting utan hur man kommer i det lite pinsamma som uppstår när han upptäcker att åh oh, nej, smuts, uh, uh, smuts, åh, uh, uh, och jag måste göra det här och allting måste stå i rätt ordning och så vidare och så vidare. En hel del tvångstankar. Men det fina är att han gör inte narr av folk med tvångstankar utan han gör narr av situationen som uppstår. Och den här splittringen mellan de som har tvångstankarna och resten av världen. Ja, det kan verkligen vara något att titta närmare på om man inte har gjort det innan. Men Tony Shalhoub är i Galaxy Quest en riktigt fantastisk skådespelare i en otroligt rolig roll. Som förhöjer hela filmen, både 1, 2 och 17 <laughs> snäpp tycker jag. Tveklöst. Men med detta sagt är det väl dags att titta närmare på vem det är som kör det här skeppet egentligen. Och i tv-serien så var det ju en liten pojke som hade fått detta ärefulla uppdrag. En liten pojke som numera har växt upp och Galaxy Quest är det enda han har gjort i livet verkar det som egentligen. Ja, han var ju den typiska ungdomen som det då ska vara i många av de här serierna från den här tiden som de gör när av. Det vill säga någon som publiken skulle kunna associera till och läsa in sig själva som. Och att det dessutom var den som styrde skeppet gjorde väl det bara lite extra spännande. Men det gör ju också att Tony Webber har ju inte kommit så mycket längre i livet än att han hakar sig fram på just den här berömmelsen han fick som pojkpiloten i Galaxy Quest. Nej han fastnar ju direkt där verkar det som. Även om man inte vet så mycket om den här rollfiguren så får man ju verkligen känslan av att allt har stått still för honom efter Galaxy Quest och det här är det, är det enda han har helt enkelt. Och förmodligen just därför att han fick gissningsvis ganska mycket uppskattning just för att han var det där gulliga lilla barnet. Det var ju ofta därför de hade med barn i tv-serier främst på 80-talet för att det skulle vara den här lilla extra publikmagneten. Och ja, det har väl sina effekter på de här barnskådespelarna som sen växer upp och det enda de har i sin barndum och sitt förflutna är den här rollfiguren. Och det är väl lite det som har färgat eh, Tony Webber och gör honom lite rastlös och irriterad. Särskilt med tanke på att de andra skådespelarna inte verkar ta honom riktigt på allvar heller. När jag tror alla fortfarande ser honom som den här lille pojken. Så han får ju verkligen sitta i baksätet utan att vara med och leka med de stora grabbarna. Och eh, ja, han lider ju verkligen av det här pojksyndromet att de gulliga ungarna kanske inte är så gulliga längre när de växer upp- och då då vill man inte ha någonting att göra med dem. I alla fall i skådespelarbranschen i alla fall. Ja, för då har de ju spelat ut det som de på sätt och vis var där för- de skulle bara vara gulliga, de skulle bara vara söta och komma med sina små roliga kommentarer eller insikter som de vuxna kanske inte sa. Men när de senare har blivit vuxna ja, jo, men då är det väl inte så mycket mer med det. Då är han bara en kille i bakgrunden, liksom. Ja, därför är det ganska sorgligt att se att Tommy Webber är en av de karaktärerna som utvecklas minst i Galaxy Quest. Han har egentligen inget hinder att överkomma på det sättet som många andra har. Så han börjar i stort sett filmen på samma sätt som han slutar och förutom att lära sig att flyga skeppet så som han gjorde i tv-serien så är det inte mycket annat bevänt med med lille Tommy Webber. Nej, alltså han blev väl lite vuxnare kan man väl säga, för han har ju tendenser kvar sedan han var barnskådespelare men ja, det är väl det enda att han växer upp lite grann men till karaktärsutveckling är det inte mycket att komma med och det är väldigt synd för han hade väldigt mycket potential och med tanke på att han dessutom är en annan klyscha i science fiction och filmvärlden överhuvudtaget- det vill säga den enda svarta personen- så gör det ju att rollen kanske känns lite, lite, lite skakig. Inte på något sätt som är skådespelerimässigt- utan rent manusmässigt. Där fumlar man faktiskt lite. Ja, det är verkligen sorgligt- att man inte har ägnat samma omtanke till Tommy Webber- som man har gjort med alla andra rollfigurer i filmen- för det finns, som du säger, väldigt mycket potential att hämta där. Och jag vet inte vad det kan bero på om det har varit tidsbrist eller om det har hamnat på klippgolvet eller någonting. Men Tommy Webber borde verkligen ha utforskats mer än vad han gör i filmen, definitivt. Jo, för det finns utrymme till det även i filmen där det kanske står och stampar lite. Nu är det ju meningen att handlingen ska stå och stampa här och där därför att de ska ha en chans att grejla på varandra och hitta ett sätt att eh, överkomma alla de här aggen man har mot varandra. Och där hade det funnits plats att utforska honom mer men nej, han är satt i bakgrunden för att eh, Nesmith, DeMarco och Dane ska få... Eh, Bråka med varandra. Med ett litet eh, Fred Kwan-uttalande- däremellan. Så, eh, mm. Och det är synd för- det är inte bara så att de pekar på en klyscha. De lyckas ju faktiskt återskapa den- utan ironi. Och det är ju ett problem faktiskt. Ja, definitivt. För det tänkte jag också på. att De pekar ju definitivt på- att det här är en klyscha- i science fiction-genren. Men som du säger, de- bekräftar den jag också och använder sig av precis samma klyscha utan någon form av självironi där. Så de verkligen befäster den och det är ju sorgligt. Men jag måste säga att Daryl Mitchell som då spelar Tommy Webber gör ett bra jobb med det han har fått. Jag menar han går verkligen in i det. Han försöker leverera så mycket liv han kan och... Nu ska han ju vara barnsköddespelaren som precis har växt upp i princip så att um, han skulle ju fortfarande ha lite av det odisciplinerade och lite barnsliga över sig. Och det försvinner ju stegvis under filmens lopp och jag tycker att det, det funkar bra men klyschan hänger som en bila över um, Daryl Mitchells skådespeleri och det gör att man inte kan njuta av det fullt så mycket som man ändå tycker att man skulle få. Ja, det är sant. Daryl Mitchell, han verkar eh, ha betydligt mer potential än vad den här rollen tillåter. Det har varit intressant att se vad han hade kunnat göra med rollfiguren, men ak, så blir det icke-fallet. Tyvärr inte, men vad ska man göra? Man får eh, ta det man har fått framför sig och försöka se ljusglimtarna i det. Ja, oh, sorgligt men sant. En annan karaktär som jag också kan tycka är lite tafflig på sätt och vis det är en viss Guy Flygman som då har spelat någon slags eh, ja, engångsroll i då programmet Galaxy Quest och som då försöker njuta av att han faktiskt har varit med på tv och i det här programmet och är väl inte en av dem som har blivit medbjudna att vara med på konventet egentligen men dyker upp ändå med fotografier och vill sitta med och signera också för jag är ju en av er eller hur? Ja precis, han är ju, verkar ju förvånad över att ingen känner igen honom, varken de andra skådespelarna eller några fans han eh, tror sig ha betydligt mer betydelse för serien än vad han kanske egentligen hade. Man tycker ju lite synd om honom när han får kalla handen men samtidigt är det svårt att bibehålla den där sympatin när han då börjar att försöka vara lite rolig och klämcheck på ett sätt som ganska uppenbart han inte är. Ja det är också en människa med ett lite upplåst ego där. Det verkar vara ett genomgående tema bland skådespelare. Hmm, vad kan det bero på? <laughs> Men när det gäller Guy Fleegman så eh, förstår jag inte riktigt var det här egot kommer ifrån när eh, allt man har att luta sig tillbaka på är närmast en statistroll i en halvdålig science fiction-serie. Ja, men han vill ju som sagt vara mjölkade så mycket han kan. Grejen är ju bara den att han är ju väldigt medveten om sin position när saker börjar att eh, utvecklas. Och det är ju därför att i Star Trek-universumet så finns det ett begrepp, eller ja, för alla som följer Star Trek så finns det ett begrepp. Och det är begreppet Red Shirt. Och det är helt enkelt alla de som då följer med kaptenen och alla de viktiga på uppdrag, men är de första som blir dödade. När då utomjordingar skjuter sina vapen eller man utsätts för någon bomb eller vad det nu kan vara. Så är det alltid de i de röda skjortorna som dör först. Och det är oftast de karaktärerna som inte heller har fått något namn eller ett efternamn åtminstone. Så när de då hamnar i situationer där saker faktiskt är farliga på allvar... Så börjar han ju att stå och gråta och säger att jag vill inte dö, jag vill inte dö för jag vet att det är jag som kommer att dö. Jag har nämligen inget namn i serien. Äh! Och varje gång det händer så kan jag inte låta bli att sitta och skratta för mig själv. För det är så uppenbart att det är hela den mentaliteten som man försöker göra narr av. Ja det är ju någonting som följer med hela filmen igenom och som man lekar med både på det hållet och åt andra hållet. Utan att nämna för mycket. Men eh, den här Guy Fleegman, han eh, är ju fullständigt livrädd för att det som hände honom i tv-serien ska hända honom i verkligheten också. Det är i stort sett det som hela hans rollfigur bygger på. Och det är ju också en jätteklyscha att karaktären med störst ego är den som är fegast. Så som rollfigur är ju Flygman den absolut mest ytliga. Och det kan man ju tycka vad man vill om jag tycker att han har en del komedi att komma med. Men han har också tendensen att vara på gränsen till alldeles för mycket. Det är väl en smaksak om han går över den eller ej. Och ja... Jag tycker han är okej. Okay. Jag förstår om andra tycker att han blir alldeles för påträngande. Gruppen tycker att han blir alldeles för påträngande. <laughs> ja, verkligen. Men ja, som du säger han är ju väldigt överdriven av sig och det är främst de mer återhållsamma stunderna som han fungerar bäst. Både karaktärsmässigt och i skämten han levererar. Det måste jag verkligen skriva under på. Han har ju ett par helt solklara som bara den här karaktären hade kunnat leverera. Som verkligen får mig att gapskratta också. Och det har ingenting med Red Shirts-grejen att göra. Men jag vill inte sitta här och sabba skämt, utan det får för vad skämt man upptäcker om man sätter sig och tittar på filmen. För jag kan ju faktiskt slänga in det redan här att det här är ju en film man ska se om man gillar science fiction och humor. Ja, verkligen. Och ja, jag sitter här och biter mig i tungan för jag har ett par skämt som jag desperat försöker <laughs> hålla tillbaka här nu. Men han har ett par riktigt roliga scener, det har han verkligen. Och det är också väldigt roligt att det är Sam Rockwell som spelar Guy Flygman. För det är ju också en karaktär vi känner igen från Lyftans Guide till galaxen. Där han också är väldigt överdriven och har ett väldigt stort ego. Det, det är liksom Sam Rockwells grej det där med hans patenterade överspel och bara bizarra ego. Det här fungerar det ju väldigt bra eftersom karaktären är byggd lite på samma vis också. Ja, jag gillade också hans porträttering av Seyford i ilifterhans guide. Det är ju bara att manuset där inte var helt genomtänkt. Och de hade gjort ett par bizarra val med hur de skulle lösa karaktären. Men jag tycker att han fungerar ännu bättre här- Därför att han har lite mer ett strypkoppel på sig här. Han kan inte flippa ut fullständigt utan det blir i små desperata scener där han fullständigt exploderar i sitt överskådespeleri. Och sedan dras kopplet åt och han lugnar ner sig. Och så kan filmen fortsätta. Nej jag kan bara hålla med där att eh, han har fått strypkopplet lite grann på sig och då fungerar han betydligt bättre. Men... Vad jag satt och funderade på nu när jag såg filmen igen. Det var lite grann om vad Sam Rockwell hade kunnat göra med huvudrollen i den här filmen. Oh. Eftersom eh, den här kaptenen ska ju vara en överspelande skitstövel med enormt ego. Och jag bara tänker Sam Rockwell som kaptenen. Det hade ju varit en perfekt Shatner-kopia egentligen. Där sa du någonting. Det känns som att han kunde göra en rätt så rolig nu av det hela också och verkligen vrida på det till max och få det som Tim Allen saknar i rollen att komma till liv också. Jag tror att Tim Allen har lite mer mysfarbror över sig. Sam Rockwell har äh, det här, här Nej men hör du Chilla ner va, Det här är riktigt extravagant där, Lite grann men i Minirollen han faktiskt har fått så funkar han Jag gillar det Är på gränsen ibland Men det funkar Sam Rockwell är Sam Rockwell Och äh, man får ta det goda med det onda I äh, det han levererar Men här är han En så bra Sam Rockwell Som han kan bli tror jag men med den här besättningsmannen avklarad så är det väl dags att kolla lite närmare på vad det är för utomjordingar vi har att göra med. Mm, det låter som en god idé. Och då tycker jag vi hoppar till ledaren för de här utomjordingarna för The Thermians. En man vid namn Methesar. Ja, han är ju lite speciell, med Mathasar, men äm, det är ju å andra sidan hela folket som han på sätt och vis får ta och representera i den här filmen för de har ju inte så mycket namn och personlighet av de här att vi äm, kan peka ut alldeles för många och kan vi peka ut någon annan så kanske vi äm, är inne och Trampar lite för mycket på spoilerområdet. Så Mathasar får vara vår um, ingångspunkt här. Och egentligen de är ganska identiska. De är um, väldigt högljudda. Därför att de kommunicerar nästan på ett sätt som påminner om skrik. Och um, när vi träffar dem så är de ju också lite så här... ja yeah. Nervösa fans inför skådespelare som de är väldigt förtjusta i men de tror ju att de faktiskt möter riktiga äventyrare till skillnad från alla de fansen som står på eh, konventet och vill ha autografer. Ja, man får ju inte glömma att man möter dem i en mänsklig skepnad. Vilket är någonting som de inte är så väldigt vana vid heller ju. Så de är inte riktigt bekväma i kropparna som eh, de presenterar. Och de både går, ser ut och pratar väldigt märkligt egentligen. När man ser dem första gången så kan man ju bara tro att det är lite för överentusiastiska fans. För de ser ut som när de kommer på konventet som eh, människor i väldigt taskiga dräkt lite um, valkenaktiga om man vill göra Star Trek-referensen med de här speciella frisyrerna och um, uniformerna men um, vi märker ju fort att de är ju väldigt olika Vulcans som är helt känslokalla för som sagt de går runt och fnissar och ser nästan barnsligt lyckliga ut hela tiden och pratar på det här väldigt skumma och udda sättet och sätter ihop väldigt udda och konstiga meningar Ja, de har ja, ett speciellt sätt att prata. Det är lite långa avbrott mellan orden och det är totalt monotont och det här gälla lätet som de för fram, det är väldigt, väldigt skumt, i skär nästan i öronen när de pratar och så alla deras betoningsfel också mm. de pratar mm. på för att de inte vet hur man egentligen pratar som människor gör. Ja, det verkar som rösten inte riktigt bär dem ibland där så de har kommit i målbrottet för helt plötsligt så svingar de iväg upp i falssätterna där men det är ju en stor del av deras charm och även en stor del av det som kan Kanske får en och blir väldigt trött och irriterad på dem. För jag, jag ska ärligt säga att jag pendlar mellan att tycka att de är lite små och gulliga och tycka att de är fullständigt påfrestande. Ja, det, är, det finns ändå någonting. Hos dem som man, som man tycker om. För de är ju så själagoda och ärliga och godhjärtade människor ju. Och det lyser ändå igenom den här illusionen som de har av stelhet och känslolöshet. Så någonstans där inne så, så bultar det någon sorts hjärta som man faller för. Men... När de kommunicerar är det ganska stort irritationsmoment, eller hur? <skratt> det blir ju tyvärr det, ja. Men samtidigt, det som räddar dem- det är att man märker att det är en barnslig naivitet där. Vi får veta att de är väldigt stora vetenskapsmän- och har skapat teknologi som är helt sanslös- men de gör det med en väldigt naiv inställning till hur universum och hur universum funkar. Och de tror ju också att alla andra arter är precis lika ärliga och lika godhjärtade som de är. Och det är ju därför som de har hamnat i problem. För deras folk har ju utnyttjats av den här stora önskan som vi kommer att nämna lite senare. Ja, det finns ju... Andra utomjordingar som inte har varit sena att utnyttja den här godheten som finns i eh, Mathesars ras. Och det har lett till deras undergång. Det är i det läget som vi får träffa dessa figurer och stifta bekantskap med dem. Och det blir ju väldigt speciellt eftersom det är meningen att man ska sympatisera fullt och fast till dem- och att det är deras katastrof som vi ska ta till hjärtat och känna att de måste ju räddas, för det är ju så synd om dem. Vad de kanske har dragit det lite för långt är ju som sagt att man pendlar mellan att tycka om dem och att tycka att de är påfrestande. Hade de lyckats få dem att vara utomjordiska och främmande och inte riktigt synka med språk och sånt som de faktiskt försöker utan att vara inne och trampa på ens humör eller ens tålamod så tror jag det hade gagnat filmen lite mer. Men de har ju valt att göra så här för att det ska uppstå pinsamma situationer som ska vara roliga. Frågan är om det är de bitarna som jag tycker är roligast i den här filmen. Ja, nej, det känns mer påtvingat än något annat egentligen, den där humorn. Även om man kan fnissa till lite emellanåt. Så jag är beredd att hålla med dig på att det skulle kunna gagna filmen och ha med ytomjordingar som man kan relatera till på ett helt annat sätt och få en mer känslomässig koppling till. Mm. Utan dessa irritationsmoment och eh, kulturkrockar. Däremellan. Ja, för det är inte kulturkrockarna egentligen som är problemet och det tror jag det vi båda är överens om. Det är en stor del av vad som faktiskt gör det roligt. Mm. Problemet är att det är det närmaste man kommer att flöta med publiken. Att kolla här dessa knäppa utomjordingar de är så konstiga och har så svårt att prata. Blink, blink. Det kan uppstå humor ändå och har gjort det i källmaterialet där man har kunnat skratta åt grejer därför att kulturerna har inte synkat alls. Här tar de i lite för hårt för att det verkligen ska bli en spänning för att skådespelarna ska då sätta sin situation där de blir pressade att agera efter någon som ja, uttrycker sig väldigt klumpigt eller är väldigt påfrestande att överhuvudtaget prata med därför att man är på två helt olika nivåer. Och det är lite synd för The Thermians kunde ha varit intressantare och roligare även om de hade varit lite seriösare. Och jag använder ordet seriöst kanske fel här därför att det är som sagt en komedi, det är en parodi och... På det sättet funkar ju det för men ser man till interaktionen mellan utomjordingar och människor så blir det lite för... Titta där, titta där. Det är roligt, va? Det är roligt, va? Ja, det blir definitivt för överdrivet vid många tillfällen och... Um... Just nivåskillnaden som du pratar om, den utgör nästan mer ett hinder än en möjlighet för filmen. Att det haltar till lite grann när det blir allt för mycket nästan lytiskumik på konstigheter det är som utomjordingarna har för sig. Mm. Så ja, det hade kunnat lösas bättre, men vad göra? Det fungerar hyfsat i alla fall måste jag säga. Och eftersom Malthazar är språkröret så är det ju oftast honom vi får prata med. Och han är väl kanske inte den absolut bästa representanten därför att de pratar med ett par andra i den här gruppen med utomjordingar som är lite mer återhållsam. Och det är ju naturligtvis för att rollen är lite mindre. Men jag tycker ändå att det är någonting i skådespeleriet som antyder exakt samma sak som Malthazar gör men på en bättre nivå. Och jag antar att det är därför att de inte bara vill att Malthazar ska vara en utomjording från en annan kultur som inte riktigt synkar med vår. Han ska också vara den ultimata så kallade fanboyen som är så extremt entusiastisk. Och för all del det funkar men det finns en gräns och jag tycker att man trampar över den ett par gånger för mycket. Det ligger någonting i det där. Även om jag personligen tycker att Mathesar blir bättre och bättre med filmens gång. Att han tonas ner allt eftersom hans karaktär växer. För Mathesar måste under filmens lopp lära sig att bli en bättre ledare för sitt folk. Och i takt med... Att han börjar hitta rätt fotfäste där- så försvinner mycket av det här extravaganta i honom- och han blir en mer jordnära människa- i alla fall i, i tonläget tycker jag. Jag vet inte vad du säger. Det kan ju också vara att man bara vänjer sig- vid hans ton och nivå, jag vet inte. Jag ähm, tyckte att han bibehöll ungefär samma nivå- av filmen igenom, men för all del, du har en poäng. Han utvecklas ju naturligtvis också- Även om jag inte tycker att vi får se lika mycket spår i honom som i andra karaktärer. Ja, han tar en lång tid på sig i sin karaktärsutveckling, den här Mathesar. Och det händer inte riktigt lika mycket med honom som med många andra i den här filmen. Men jag tycker ändå ganska bra om Mathesar och har överseende med hans egenheter och jag tycker ändå att det är en hyfsad skådespelarinsats av Enrico Colantoni som eh, ikläder sig i den här rollen. Jag skulle nu vilja säga att det är en extremt bra prestation därför att eh, han måste ju ta i från tårna för att verkligen spela den här helt utflippade rollen. Och det känns ändå inte som överskådespeleri som det Sam Rockwell till exempel hostar ur sig som bara exploderar fram i princip utan det är ett väldigt kalkulerat överspel. Det är någonting som håller en stadionivå nivå genom filmen. Det är inte så att det dippar här och där eller går upp och ner där utan det är en utstuderad karaktär. Och att kunna leverera den med den här nivån och den här, ja, på gränsen till alldeles för mycket. Det är imponerande. Och jag tycker att Enrico Colantoni faktiskt gör det bra, jag tycker bättre om honom än jag tycker om rollen <laughs> ja nej det är som du säger det är en prestation det där att hålla den här ständiga grimasen och tonläget framförallt genom hela filmen och inte uttrycka några känslor med ansiktet utan hålla sig helt stelt, bara det är en bedrift sen kan man ju diskutera om vad han har valt att göra med sin rollfigur om han borde ha tagit Mathesar så långt som han har gjort men det är landsmakssak och vi vet ju inte heller hur mycket som är regissörens påverkan i den här situationen för han kan ha spelat på en viss nivå regissören har bett om en omtagning men annan nivå och så är det den som de har valt Ja det är ju många faktorer som kan spela roll där och allt vi ser det är ju summa summarum sen får man spekulera själva i, i vad det hela kan bero på men jag försöker absolut inte racka ner på Karl insats här utan jag tycker den är fullgod men med vissa invändningar till val han har gjort där. Då är vi helt överens. Vi får se om vi är lika överens som nästa varelse vi stöter på. Oh. För det är ju krigsherren Saris som vi ramlar in hus. Ja, denna grymma general som är motpolen till alla Thermians för han är kalkulerande ond och en riktig lögnare som bara vill sko sig själv på bekostnad av andra. Han är en ganska typisk skurk i sådana här sammanhang. Ja, det känns som man har träffat på den här figuren några gånger innan i andra skepnader kanske. Mer eller mindre. Och... Jag vill faktiskt börja med att påpeka en sak. Och det var någonting jag reagerade på första gången jag såg den här filmen också. Men jag kunde inte riktigt sätta fingret på vad det var med Saris utseende som verkligen fick mig att... Hmm, vänta nu här. Men det slog mig nu när jag tittade om på filmen. Både han och hans folkslag... Så ut att vara samma som Grinchen. De är ungefär lika vresiga. De tycker lika mycket illa om saker som Grinchen tycker om julen, och där är en viss aggressivitet där som eh, blir väldigt komisk när man då sitter och tänker på Grinch. Mm, så det här är <laughs> alltså Grinchen rymden i stulen istället? <laughs> ja, ungefär så, ja. Ja, det var <laughs> inte en tanke som jag direkt eh, kom med där, men det, det ligger lite i det där, den Det gör det. Och eftersom det ändå är en komedi så tycker inte jag att det gör någonting för eh, man ska ju ändå skratta sen att man kanske får det där lilla extra det är väl en bonus. Samtidigt kan jag ju tycka att de har ju valt att göra dräkterna och utseendet på de här utomjordingarna lite väl extrema. Så att det är ju meningen man ska skratta åt dem ändå. En sak jag aldrig riktigt har begripit mig på det är varför att han har ett gäng nästan vingar som fälls upp på hans rustning när han blir lite frustrerad och irriterad och liksom tjing åker dem upp. Vad fyller det för syfte mer än att liksom, åh, oh, nu händer det någonting med hans humör? För det kunde vi inte gissa över grimasen <laughs> han gör. Nej, nej, ja. Det är, biologiskt sett är det väl en kvarvara av evolutionen där någonting som skulle signalera att han var riktigt förbannad. Så det är bäst för alla fiender att passa sig väldigt noga. <laughs> Så det ja. Men det, det ser lite roligt ut faktiskt när han fäller upp de här konstiga fjädrarna på ryggen. Så det ser nästan ut som en liten kalkon eller någonting där. Då. grön kalkon. Med tanke på att ingen av hans andra soldater verkar ha det så äh, reagerar jag. Det är ju möjligt att de bara inte visar det men det var en så distinkt grej att jag kunde inte låta bli att titta och se... Huh, Stickar ut sådana på någon av de andra? Nej, nah, det ser inte ut att göra det faktiskt. Ja, precis, det är väl likadant på huvudet på Sari att han har någon liten dammvippa nästan där uppe som ingen annan har. Men det kan ju vara att han är um, alfa hannen så att um, han utvecklar någon som där för att det ska liksom synas att det är jag som är boss. För det märks ju inte med att han nästan är huvudet längre och mycket axelbredare än alla andra. Vi, vi behövde ju den där lilla dammvippan för verkligen veta att det måste vara han som är chef. Exakt, det och sen så den här bepansrade ögonlappen som man har. Annars så vet vi ju inte vem det är som bestämmer här, eller hur? Nej, och så ger det ju också den här extremt tydliga piratvibben. Men du, jag måste fråga dig, hade han denna filmen började? För vi har ju en incident där eh, det faktiskt sker ett par explosioner ombord på hans skepp. Och vi ser honom inte på ett tag och när han dyker upp igen då har han ju den här ögonlappen. Är det så att han faktiskt har blivit skadad så att det är ett tillägg han får senare? Eller hade han den från början? Oj, nu satte du mig på pottkanten här. den. Jag var fullt övertygad om att han hade ögonlappen genom hela filmen. Men du gjorde mig lite osäker nu faktiskt. Det kan ju faktiskt vara en sån grej som vi bara har förbisett. Vi, vi låter det vara osagt om det på ena eller andra sättet. Men det kan ju vara någonting att hålla ögonen öppna för nästa gång man ser den här. Det blir nog till att se den igen inom kort så man kan få svar på det där och sova gott om nätterna igen. Men då får du stilla din äh, nyfikenhet när vi är färdiga. Ja, jag får nog göra det illa kvickt. Men då tar vi och lämnar ögonlappen och försöker att inte tänka på den mer utan äh, vi tar en titt på hela karaktären som Saris äh, utstrålar istället. Och som sagt, han är ju en ganska typisk ond general som bara har erövring i åtanke. Ja, det finns inte så mycket mer i Series att hämta utan han är, han är ondskan personifierad. Det är ju inte mycket mer med det. Karaktärsdrag annars finns det ju inte så mycket han är grym och kalkylerande och har ett extremt maktbegär och det är väl det hela vi får lära om, den där filuren. Ja, ah, vi får nog lära oss mer än vad vi kanske är medvetna om, därför att um vi märker ju på ett par ställen att han är nog betydligt intelligentare än vad han först ger sken av. Sen kanske han har en tendens att återfalla på sin krigiska och barbariska natur. Men vid flera tillfällen så visar han ju faktiskt prov på att att tänka riktigt snabbt och äh, vara väldigt medveten om saker och ting. Nej, det är någonting som jag tycker han gör hela tiden, att han alltid verkar vara en riktigt skärpt och äh, intelligent varelse som äh, verkligen kan fatta beslut snabbt. Mm. Så äh, det vill jag inte ta ifrån den här rollfiguren, absolut inte. Där är ju också en scen som jag bara ska nämna i förbifarten därför att där händer saker som är förknippade med den här scenen som är alldeles för stora spoilers. Men, där är en sekvens där han faktiskt ser klipp från den här tv-serien. Och det tar ju inte lång tid för honom att faktiskt förstå hela situationen och lista ut vad det är och hur det funkar. Nu vet vi visserligen inte om hans kultur också har skådespeleri och filmer eller liknande. Jag skulle inte tro det med tanke på hur krigsbaserade de verkar vara. Men han förstår konceptet extremt fort. Och det visar ju på att han har en hel del tankeförmåga där. Som annars kanske faller lite i skugga för resten av karaktären. Ja, just i det ögonblicket där så blir det glasklart hur skärpt Ceres egentligen är. Men annars så lär vi ju mest känna honom som... Den stora strategikern. Och det är där som karaktären håller sig i merparten av filmen. Det är definitivt det som är hans huvudsyfte i den här filmen. Att vara krigsherren. Men jag tycker det är alltid spännande när man gör en karaktär lite mer flexibel än bara den grundrollen som den ska spela. Ja, det är sant att det är alltid härligt att lägga på ett lager till och utforska någonting annat med även en så enkelspårig rollfigur som Ceres. Och ja, det finns ju ett par andra tillfällen där han får gå ur sin roll lite grann och utforska andra sidor av sig själv också. Och det ger ju väldigt mycket för helhetsintrycket och att ha honom som skurk för han känns ju faktiskt som någon som är kapabel att göra det som han påstår att han ska göra. Det är ju en klyscha annars i fiktion att man har en tendens att försöka göra skurken större än vad den faktiskt visar sig vara. Den ska ha ett rykte som gör att man är jätterädd men när man egentligen träffar den så mm, är han verkligen kapabel att göra det här eller skulle hon verkligen kunna åstadkomma någonting sådant? Så fort vi börjar tala som Saris, så pratas det ju om att åh han kan göra det ena fasansfulla efter det andra och så vidare och så vidare. De försöker bygga upp honom och när han väl dyker upp så känns det ju faktiskt som att, jo, men den här karaktären, han är nog till och med farligare än vad vi trodde. Ja, precis. Det känns som de har mer underdrivet än överdrivet den här figuren. För ja, han är en mäktig, mäktig person på alla sätt och vis. Och jag måste ju säga att Robin Satch som spelar Series gör det kanonbra. Det är exakt rätt typ av överskådespeleri som man vill se i en sån här klassisk filmskurk. Ja det är ju en ett överspeleri som han mer eller mindre är tvingad till med tanke på eh, den eh, kostymering han har på sig. För han måste ju verkligen överdriva varenda ansiktsmuskel för att få det att synas överhuvudtaget genom masken han har på sig. Så han måste ju verkligen ta i för kung och fosterland för att registrera överhuvudtaget vad han håller på med. Ja det är ju nackdelen när man har den typen av kostymering men... När det görs rätt, vilket jag tycker det görs här även om det är ganska uppenbart en parodi på hela saken så tycker jag det är rätt charmigt och äh, det funkar. Sen kan jag väl tycka att det blir ovanligt ensidigt med hela den här äh, disputen mellan Sarris och hans folk och äh, The Thermians. Men äh, ja, det funkar, det är underhållande och det har en snygg dramatisk uppbyggnad under hela filmen. Man förstår ju varför man har valt en person som Ceres för att ge en nickning till sci-fi-genrens överdrivna, ondskefulla figurer. Men som du säger, visst hade det varit skoj att ge lite mer djup till den här figuren men det hade kanske förstört lite av just det parodiska elementet i det hela. Ja, troligtvis med tanke på att det är klyschorna man försöker köra över med det här. Men det funkar och Robin Satch bär upp det på en nivå som jag tycker är beundransvärd. Det funkar, det är kul och det är väl gjort. Grinchen har imponerat <laughs> på mig. Jag kommer inte att kunna se den här filmen med samma ögon efter det här. Jag kommer att bara se Grinchen nu. Då ber jag om ursäkt till dig och till alla <laughs> lyssnare- som jag har förstört den här filmen för. Det kan nog bara bli ännu en nivå av komik- över det hela nu, tror jag. Och med det så är det kanske dags för oss- att stänga persongalleriet till den här filmen- och dra oss vidare till det visuella. Ja, det är ju en hel del att prata om- just om det visuella. Och det är ju både sceneri- och specialeffekter, både praktiska och digitala, det är väldigt mycket. Jag vet inte var vi ska börja ens. Jag kan ju säga som så att de har ju faktiskt försökt att återskapa den känslan som finns i Star Trek-serien. Främst Voyager skulle jag vilja säga därför att eh, dekoren ombord på rymdskeppet har ungefär samma stil. Naturligtvis eh, omgjort så att det är något eget men man ser ju definitivt vilka vibbar det är de har försökt att imitera. Och överlag så är det extremt välgjort och nästan till en nivå som får det att kännas som lite slöseri att man har gjort något så här snyggt till en film som gör parodi på det och sen blir det inte så mycket mer för jag hade nästan velat se mer av det här rymdskeppet och den här dekoren i någonting annat. Ja precis, Ja det är en märklig känsla när parodin överträffar källmaterialet så här mycket som sker i Galaxy Quest och jag håller med, det är väldigt välutarbetade dekorer som man bjuds på hela uppbyggnaden av alla scener är riktigt välplanerad och väl genomförd så jag skriver under jag vill ut på fler äventyr med det här rymdskeppet. Bara så små detaljer som de här olika handtagen de har till ja när de ska styra skeppet eller styra den här strålningsanordningen det är så många små detaljer och lampor och grejer som blinkar och har sig och ändras när de drar fingrarna över det och liknande. Och jag vet, det är bara specialeffekter. De har mixtrat med det och det är gjort för att det ska blinka övertygande även fast det inte håller på att göra någonting. Men jag köper det för det, det är på en nivå som jag ändå tycker känns äkta. Och då har ju illusionen som filmen försöker bibehålla fungerat. Ja, det hade ju varit lätt för dem att eh, överdriva taffligheten i sceneriet istället med Galaxy Quest. För att eh, driva hjälp med den begränsade budgeten som tv-serier som Star Trek faktiskt hade. Och att de valde att gå i den här riktningen istället, det är riktigt imponerande. Man vågar satsa både pengar, tid och energi på eh, en sci-fi-parodi av det här slaget. Det, det är roligt. Men samtidigt har de ju också tagit med i beräkningen att effekter och sådant var väldigt dåliga i tv-serier därför att de inte hade så mycket pengar. Alla klipp vi ser som är från den här tv-serien så syns det ju att det är kassa bakgrunder, att det är papier grejer som de har att göra med. Ingenting ser äkta och realistiskt ut och så vidare och så vidare. Och när de då hamnar i situationer där det helt plötsligt är äkta- och man ser samma grej fast helt fungerande och en del av ett riktigt skepp- så blir ju kontrasten så himla speciell och väldigt intressant. Där är ju faktiskt en scen där de måste ta sig igenom- ja, en del av maskinrummet kan man väl säga- där det är stora, ja, saker som eh, håller på att krossa dem- om de inte springer igenom den här dödsfällan med rätt timing. Och då ser man ju också klipp tillbaka till hur det såg ut i tv-serien när de då spelade in. Och då ser det ju extremt <laughs> fejk ut. Och så står de där i sitsen på riktigt och måste springa igenom samma korridor på riktigt. Och de till och med måste påpeka att... Vem tusan skriver in något sånt här i ett manus? <skratt> oh, ja, ja, där har vi meta humor på en hög nivå där. Och det, ja, det är en rolig scen att se. Och precis som du säger, det är så härligt att se att de har återskapat den här taffliga känslan i själva tv-serien. Och sedan gett den ett helt nytt glänsande, vackert liv. Det skänker en extra liten glädje till en när man sitter och tittar på filmen. Definitivt. Och nu säger vi ju visserligen ganska negativa ord som taffligt och liknande för att beskriva den här nivån som tv-serien har i den här filmen. Och det är inte så att vi egentligen tycker illa om det här. Jag menar, du tyckte väl om original Star Trek som du tittade på? Ja, jag har en viss förkärlek för eh, lågbudgetproduktioner. Och eh, jag, jag tycker faktiskt om när det är lite så här charmigt, dåligt gjort på sitt sätt. Så jag, jag har en viss förkärlek för produktioner som just original Star Trek- för jag känner ju precis likadant och jag kan tycka det är någonting härligt i att man kan nästan se exakt hur en effekt är gjord. Jag menar som fan av Doctor Who där effekterna verkligen har haft varierande kvalitet under de 50 år som de har spelat in serien. Så um, får man ju inte vara allergisk mot daterade effekter utan man måste ju ha det nästan som ett krav att man tycker det är charmigt. Och de har ju överdrivit det här i Galaxy Quest för att det ska se extra dåligt ut just därför att kontrasten ska bli så stor som möjligt. Men det finns någonting hjärtvärmande där och jag tycker också att filmen på något sätt antyder att det, det finns något speciellt här. Det må vara taffligt men det har hjärtat på rätt ställe och det är allt som behövs för mig. Precis, det är sensmoralen med hela filmen egentligen, är det inte du? Jo, jag kan faktiskt tycka det. Det är själva hjärtat i en sån här produktion som är det viktiga och inte det här polerade ytan och fasaden som många har svårt att se igenom. Jag ska ju vara helt ärlig och säga att jag tycker det är kul att se när de har en drivit specialeffekter framåt och saker kan se ännu bättre och mer övertygande ut. Men om man bara kan se det som är absolut nyast och absolut fräschast och tycker att allt som redan är gjort och är gammalt är dåligt... Då har man missat hela poängen med det här tycker jag och jag förbiser gärna att kassa effekter om det är en bra eller intressant historia och definitivt finns det det här Star Trek har det överlag också Doctor Who definitivt även om det är naturligtvis är extremt taffliga avsnitt där också det hör lite till genren och det är det som filmen också försöker att gestalta Ja, jag kan ju bara hålla med där och eh, jag är ju en person som har njutit av originalversionen av Battlestar Galactica också som är känd för att ha vissa problem i produktionsvärdet och eh, där kan man också hitta den här skärmen och speciella historierna som man kan knyta an till. Någonting som gör att man kan bortse från delarna och se till det stora hela istället och det... Det är det viktiga. Jag ska ju erkänna att jag har inte sett jättemycket av Battlestar Galactica- men det lilla jag har sett så förstår jag precis vad det är du menar. Där är också någonting som är väldigt entusiastiskt- och man verkligen vill ge liv åt en historia- men att effekterna inte alltid hänger riktigt med- men man sveps med i den här glädjen och då spelade det inte så stor roll att den där dräkten var lite tafflig eller att den där dekoren inte var helt övertygande. Men eh, överlag så är ju det visuella väldigt stimulerande. Det lilla man får se av andra planeter är väldigt typiskt för eh, ja, gammal Star Trek. Det är egentligen bara en... Eh, Ökenplanet som man dyker upp på och eh, återupprepande av miljöer och så vidare och så vidare. Det funkar, man känner igen det, men det är mer realistiskt här. Skeppet, kanonsnyggt och eh, alla scener som utspelar sig på konventen funkar också jättebra. Det är någonting som känns väldigt gediget här. Både med effekter och dekorer och inspelningsplatser. Och ändå får jag känslan av tv-filmsproduktion. jag har suttit och funderat på varför jag har den här ständiga känslan. Och det slog mig ganska nyligen. Det är klippningsarbetet som får det att kännas väldigt mycket tv-produktion. Jaha, vad är det då du tänker på? Det är ett sätt om hur man filmar olika kameravinklar, hur man väljer att sätta kameran i förhållande till skådespelare och så vidare som gör att det blir väldigt enkelt och användbart på ett sätt som man inte använder när man gör en storbudgetfilm för då experimenterar man mycket mer med kamerarörelser och inzoomningar och panoreringar och spännande vinklar där de filmar långt uppifrån eller långt ner ifrån och så vidare. Utan vi har ganska mycket scenvyen. Och det ger mig definitivt tv-series eller tv-filmsvibben. Ja, ja, ja, ja. Det är ju en ganska traditionell klippning där när man ser främst till dialoger och dylikt där också. Men... Sitter här och undrar om det inte kan vara ett medvetet grepp för att även där koppla tillbaka till hur man klippte de gamla sci-fi tv-serierna. Det tror jag definitivt. Det är ju bara en spekulation men jag tror ju inte att det är en slump att man har valt att göra så här- Problemet är väl bara att jag kan tycka att det får filmen att tappa lite högbudgetkänslan som den faktiskt ska ha. Men för all del i sammanhanget så känns det rätt. Men det ger filmen en lite mer budgetkänsla. Och visst, det har ju också en anknytning till den typen av tv-serier det ska handla om. Men ändå... Man skulle kanske ha gett känslan av att det blev lite mer för pengarna än en budgetfilm. Mm, ja, jag förstår vad du menar där. Men där eh, tycker jag mycket väger upp just med specialeffekterna att det är något som håller en väldigt hög standard filmen igenom. Speciellt med tanke på den relativt begränsade budgeten som de hade i produktionen här att både praktiska och digitala effekter har skötts ganska så bra filmen igenom. Nu märks det ju att filmen har ett par år på nacken men med tanke på när den var gjord så hade den ju extremt hög datografik och digital animering här och vid den här tiden har ju även de praktiska effekterna utarbetats och blivit väldigt snygga och effektiva. Så allt det syns ju och det håller ju än idag. Även med den kvaliteten vi är vana vid idag. Ja det är inte så mycket som sticker i ögonen och får en att reagera sådär negativt. Visst man kan se att vissa specialeffekter är uppenbart digitala. Men det är inget sådär jättestörande tycker jag. Och sedan Stan Winstons eh, praktiska monster makeup är alltid lika angenäm att se så där myser jag lika mycket varje gång jag, jag ser filmen faktiskt. Ja, sminkningen är väldigt övertygande här och övergången mellan Thermials som då är i förklädnad och deras riktiga former är riktigt snyggt gjord. Den är övertygande på ett sci-fi sätt. Jag hade kanske inte köpt det om det hade då försökt hända i verkligheten. Men här och med det som händer så känns det bara naturligt rätt och snyggt. Men med det sagt så har vi eh, kanske inte så mycket mer att säga om det visuella utan att upprepa oss alldeles för mycket. Så eh, vad säger du? Ska vi ta och summera den här filmen? Ja det kan väl vara på sin plats vid det här laget tycker jag. Och eh, frågar man mig så tycker jag att Galaxy Quest det är en väldigt underhållande film. En film som både driver med och hyllar science fiction genren som helhet och Star Trek i synnerhet. Det är en film med ett både fyndigt och originellt manus där man har skapat en komedi som inte bara är en samling sketcher utan baseras på dramat som utspelar sig i berättelsen. Mm. Galaxy Quest bjuder också på roliga rollfigurer som har en genuin personlighet och hela skådespelarensambeln tycker jag överlag gör ett mycket bra jobb med sina roller. Och Kombinerar man detta med kompetent bildberättande, väl genomförda specialeffekter och en passande filmmusik så får man en härlig resa in i ett bisarrt och otroligt äventyr- som man bara njuter av att få uppleva. Ja, jag kan bara hålla med dig. Jag tycker att det är väldigt gedigna- skådespelareinsatser. Vissa snäppet bättre än andra- men överlag på en väldigt respektabel nivå. Jag tycker det är ett av de intelligentaste- komedimanusen jag har sett på länge, särskilt med tanke på att det är så lätt att hänfalla i parodier till att bara peka och skratta och så är det inte så mycket mer än det. Här finns ett hjärta och en intelligens bakom parodin som gör att det är visserligen utpekande men ganska så kärleksfullt och med glimten i ögat. Det är visuellt tillfredsställande på exakt rätt sätt för att hylla källmaterialet. Jag tycker mig se en hel del små referenser här och där som eh, kanske bara tilltalar en som verkligen är ett fan av genren och eh, serierna som man bygger det på. Det finns väldigt mycket för en science fiction entusiast att hitta här. Det finns mycket att skratta åt, det finns mycket att njuta av. Men det är nog främst för entusiasterna, eller de som åtminstone tycker att rymdfilm är väldigt spännande. För en publik som egentligen tycker att science fiction är ganska tramsigt och ointressant så kommer den nog inte att konvertera någon, tyvärr. Det är en blinkning och en nickning till alla de här klyschorna och eh, idéerna som eh, alltid dyker upp i den här sortens filmer. Och vet du vad? Det är precis så jag vill ha det. Jag gillar verkligen Galaxy Quest. Det här är en film jag undrade varför jag hade glömt. Därför det är en sån som... –man egentligen borde ha och titta på oftare. Ja, men visst kan man se den här betydligt oftare än vad man egentligen gör– –men när man väl ser den så får man en sån kick– –så det är kanske bra att spara på den ett tag. Nej, det är ju aldrig bra med för mycket av det goda. Så vi tar och går ur överljusfart och strålar ner till hemplaneten igen– –för nu är det dags för oss att ta oss an något– Helt annat. Mm, vad kan vi vara på väg till nästa gång? Jo, jag tyckte att nu har vi ju fått skratta och le så mycket att vi eh, är kanske mogna för något lite allvarligare. Oj, oj, oj. Det blir till att plocka fram näsdukarna nu låter det som. Där kan finnas en risk för det, men det kan vi väl kosta på oss nu. Vi kan alla behöva gråta en skvätt emellanåt kanske. Jo, men det tycker jag att man kan behöva ibland och vi är nog mogna för det. Så eh, vad säger du? Ska vi ge oss av ut i djungeln på jakt efter livet självt?